ens sortirem malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament has de creure si et ens en sortirem Bon dia confinades i confinats punts i tots Benvinguts a casa al tercer segon de Pons Ràdio des del 107.1 de la FM o des d'internet seguint l'enllaç que us porta des del Google a Radio Pons Endavant tot l'equip del programa Que ja us presento d'entrada I així com que cada dia som més Cada dia som pla més això I no hi ha manera d'acabar El company de taula de so i de menjador Portant cada dia una novetat musical El Salvi Bona tarda, bon dia doncs mira Avui us portaré una novetat musical de proximitat Molt bé No ho sé, producte català Val Perfecte, de la terra de la terra, eh? Que també toca Kilòmetre zero Val i, bueno, i tota la resta, cadascú des de casa seva per exemple, programant perquè això soni cada dia el francès a la secció de successos premsa rosa, esport, el temps tot junt i en una mateixa trucada el Toni Subirosa bona tarda Toni oh estimats resticlant tot el material que teniu a casa per crear coses molt més divertides tenim a la Cris Ei, hey, hola bones nenes i nens El Miquel que ens explica cada dia un microrelat En l'espai dedicat a les curiositats i origen de les nostres frases fetes tenim a l'Albert el John Alay, que ens fan dinsar els nostres pensaments i recitant un poema diari al final de cada programa el Jaume Déu-n'hi-do, eh? arribarà el dia que em passarà més estona presentant l'equip mm que la resta del programa. No, no, tampoc no us heu de perdre totes totes les vostres càpsules que ens aneu enviant cada dia i que són l'essència del tercer-segona. No deixeu de fer-ho. Ens agrada sentir les veus dels amics, família, coneguts, que d'una manera o d'una altra doncs, no podríem sentir. I d'aquesta manera, vinga, va, no tallis, envia un àudio de veu al 651 53 95 53 95 72 i si no saps com fer-ho i com enviar un àudio, no passa res. Ens envies un WhatsApp al mòbil, el mateix, 651, 53, 95, 72, i jo us si ho solucionem en un moment. No passa res, cap problema. El que volem és que participis, que formis part d'aquesta pinya, que tenim ganes de sentir-te i de saber de tu. D'acord? També podeu recuperar qualsevol dels programes que hi ha a més al web, web, web, tercersegona.cite. Aquí també trobareu imatges de les obres superartístiques i superxules que ensneu enviant, que hi ha roses, dracs, murals, manualitats i que podeu seguir enviant al mòbil o al mail. Apunta Pons@cerona.citeons@ona.cite. Pons Ara sí, un cop fet aquesta introducció, siguegueu tots i totes benvinguts al tercer seggon capítol 12! <sí> Doncs avui tampoc no hem rebut cap informació municipal ni respostes de l'alcalde Així que seguim amb el concurs Com que sé que és un dels moments que esteu esperant Ja us el posem al principi del programa i així ja esteu descansats i ja ho tenim fet De què es tracta? Ai, ai, ai Ah, és d'un joc d'atenció o de preguntes on podeu guanyar un val de 20 euros, gentilesa, de l'Ajuntament per gastar-vos després de sortir d'aquest confinament en qualsevol dels establiments de ponts, d'acord? Com funciona? Us explico una mica. Durant la setmana us hem anat proposant jocs diferents, cada dia un. El diumenge havíeu de descobrir cinc pel·lícules escoltant només uns segons de la banda sonora. Dilluns... Us van posar tres cançons del revés i també les ha d'endevinar. Ahir us van fer tres preguntes sobre ponts molt fàcils. Jo ho vaiu veure que eren molt fàcils. I avui, avui... redolem ta un boc? A veure, estal-vi, de què anirà avui el joc? Doncs bé mira, avui posarem sintonies sí. de TV3. Val Seran tres sintonies, tan potser ser d'algun concurs, d'algun programa. Les caretes, eh? Les caretes. Això vol dir que és el que amb comença... No són difícils. No són difícils. Bueno, potser alguna... Són tres, eh? D'acord. Doncs heu de fer això. Agafar, enviar un watts al 651-53-95-72 i enviar-nos en el mateix watts les tres respostes correctes. Exacte. A veure, anem per la primera. A anem a veure per la primera. Sí. Doncs som-hi. Silenci. Què us sembla? Més famoseta, eh? Sí. Jo crec que aquesta, aquesta jo crec que l'encertaran, eh? Sí. Bueno. Fins aquí. Bé, bueno, deixem així aquest trosset, que aquest és que mola, no? Molt bé. Vale, jo crec que és suficient. Sí, doncs sí? pues vinga. Amb aquest trosset jo crec que han de, ho han de saber. Següent? Sí, va, anem a la següent. Silenci. Eh. Jo crec que només amb això, només amb això que... ja... Vamos. Que ho han de saber, vaja. Tot poc ho ha de saber, això. Sí no? És la segona. Suficient, suficient. Anem a per la tercera. Parleu bé l'orella perquè aquesta és la difícil. A veure, va. Sí? Sí. som -hi. disela. Eh? Bueno. bueno, bueno prou, la, gent, prou... la gent escolta. Sí, la gent escolta. I escolta i escolta. <ríe> Esculteta. <ríe> la la però. Tampornoc alguepvem tots els no, minuts que ja dura està. aquest programa de Que que demà ja estarà penjat la web, al web i podreu I escoltar, podeu anar... podreu parar, podeu avançar, podeu parar, ah, com, vegades, sí. exacte, com tota la resta de, de jocs que hem anat durant la setmana. I no espereu més, va, envieu un whats amb les respostes, que ara ja les sabeu. Uh, el, el telèfon el sabeu també, ah eh, sí? 6-51-53-95-72, molt bé, perfecte, veig que l'heu après de seguida. I entre les persones que durant tota la setmana ho aneu sorten dissabte farem un sorteig i el guanyador o guanyadora s'endurà el val de 20 euros per gastar-se on vulgui de ponç. D'acord? Molt bé. Doncs vinga, som-hi, que ara tenim la primera dedicatòria que ens envia la Núria. Hola, Sènia, salvi. Jo us volia dir que m'agrada molt la ràdio que esteu fent. I l'himne d'Obeses, bueno, això és um, tan adient i a més és que és un himne. Eh? Mireu, voldria retre un homenatge als professionals de la neteja, que moltes vegades passen en segon terme i que són superessencials i res més, eh? per avui res més, vinga, bona ràdio adeu adeu Núria, doncs mira per totes les persones professionals de la neteja ens sumem a l'homenatge que els dedica la Núria amb aquest tema viva la vida de Coldplay with a day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 salgan aquí que es un tío que entra en una pajarera y dice oiga, digo que teñen pollitos, digo sí señor, digo que haría 50 pollitos le venden los 50 pollitos, al día siguiente el tío vuelve digo oiga, digo que haría 50 pollitos más le venden los 50 pollitos, al tercer día una otra vagada digo que les quedan pollitos digo sí señor, digo que haría 50 pollitos más digo que está montando una granja Deu no, deu que se me mueren. Deu, jo no sé si és que no els planto bé, o no els riego de massa. Vado dois litres. Ja els veig allà ja. entrats cap per vall. jo no els, jo no els imaginava cap per vall, bots. Jo els normals, pel peu. Jo ja els imaginava normals, plantats normal. Com es planta totàm. Venga, va. Bueno, aquests dies tenim més moments d'introspecció, moments de... per connectar-nos amb els nostres pensaments. Moltes de les càpsules que envieu al tercer segon, això ens ho dieu, no? que és com si ara tinguéssiu més temps d'escoltar-vos. De, doncs, un dels membres de l'equip, el Joan Alay, a més ens obre la porta a donar-li una volta més. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda, gràcies, Xània i Salvi. Eh, avui parlarem eh, de la busca de la felicitat. Eh, és possible viure sense angoixes ni preocupacions? Eh, això crec que només s'aconsegueix quan es viu a, en l'aquí i l'ara. Sabem que cada instant és únic i hem de saber que el canvi és permanent i saber viure en aquest canvi és la felicitat. La felicitat és un estat de contínua consciència. Estar conscient implica saber que hi ha darrere les nostres conductes el que ens permet l'autèctic control. Si no som conscients de tot això, les pors inconscients ens dominen. El que ens impedeix a Feliços és la creència en el patiment. Aquest patiment està directament lligat a un desig. I aquest desig és que les coses siguin com a nosaltres ens agradaria que fossin. I ja sabem que no sempre és així. Ens enfadem? Doncs ja comença a ser hora que ens donem compte de que el responsable dels nostres moments d'estar enfadat som, som nosaltres. Som nosaltres que prenem aquesta decisió. És una reacció del nostre inconscient i és fruit dels lligams. La majoria d'ells ha presos i això provoca conflictes i a la seva vegada patiments. El que ens fa patir són els lligams que tenim als diferents aspectes de la nostra vida, ja siguin relacions, objectius laborals, ideals d'una forma de viure o de menjar, desitjos de canviar allò que no ens agrada, etc. Els lligams o apegos es recolzen amb la creència que hi ha coses que ens faran feliços i, pel contrari, si no les tenim ens faran patir. El patiment sempre s'alimenta de la nostra por, i la por ens fa egoistes. La felicitat viu en el present, és saber viure en l'aquí i l'ara. No és un èxit, sinó que és una conseqüència de no polaritzar la nostra ment i deixar de desitjar que les coses hagin de ser de la manera que volem que siguin. La felicitat és llibertat emocional. Ens permet dir sí o no amb tota naturalitat en qualsevol circumstància. És saber viure amb coherència, on els pensaments, els sentiments i les accions estan en una mateixa línia. Podem veure moltes vegades lo hipòcrites que arribem a ser. Quantes vegades a la nostra vida pensem fer una cosa, sentim que n'hem de fer una altra i n'acabem fent una totalment diferent. I després volem que les coses es vagin bé. En fi, vivim adormits en el somni. Deixarem de patir quan ens cansem de patir. Aquest és el secret de la lliberació emocional. Deixarem de patir quan ens cansem de patir. La nostra vàlua no depèn en absolut del que pensin els demés de nosaltres. Ells es projecten en tu, alegreu-vos de ser el seu mirall, en el que es poden veure a si mateixos i així, si així ho decideixen. L'autèntica felicitat requereix d'una actitud que consisteix a deixar-se de projectar en els altres, en no esperar que les coses succeixin com volem. És un estat de presència, de saber estar, lliure de desitjos i amb la certesa de que les coses seran com hagin de ser, ens agradi uno. Moltes gràcies, Joan. Deixarem de patir quan ens cansem de patir. Sempre interessant, eh? Divendres seguirem escoltant-te amb molta atenció. Ara tenim un missatge de la presidenta de l'entitat més activa de Pons, les Domice Endavant. Bones. Sóc l'Alejandra, la presidenta de Domície. Aquest any tenim un Sant Jordi diferent, però ho tenim que celebrar sí o sí. S'està dient de fer Sant Jordi el 23 de juliol. Si es fa i Domice té permís per fer-ho, allà serem per compartir aquest dia amb vosaltres. La Junta de Domice us fa una proposta. Parlem de llibres i Sant Jordi. Voleu compartir aquell llibre que us porta records, que us va deixar en premsa, aquell llibre que torneu i retorneu a llegir? O voleu recomanar un llibre per aquest Sant Jordi? o teniu un Sant Jordi especial a la vostra vida i ho voleu compartir. Si us animeu, ho podeu fer al Facebook i a l'Instagram de Domice. I res més, penseu que un dia més és un dia menys. Salutacions. Salutacions, gràcies, Ale, i bones propostes. Seguim amb el Gregori segur que el tenim a fora al carrer, a la porta de la farmàcia quan per fi ha aconseguit una mascareta em sembla. A veure... Endavant, Gregori! Eh, com va? Ja tinc la meva mascareta de la farmàcia. Diumenge l'estreno. No em deixo fotre, jo, el que és de gratis! Que ahir em vaig haver de conformar per dissimular amb una capsa de genoles i un una de clorat de potassa. Aprofitaré per fer petards per Sant Joan. I assegueu la fórmula, no? Sofra, carbonet i pastilles de clorat de potassa. Tot tritornat fi amb un molinet de cafè. A casa encara no s'expliquem quan va desaparèixer el molinet de cafè fot molts anys que anava del prestatge. A sobre del màrbol per molinar i de sobre del màrbol prestatge. Vaig fotre un esboral al pati de casa meva i aquí podríem haver transplantat una sequella de Yosemite, o de Yosemite, o de Semet, allà, del parc aquell de, de Califòrnia. També m'ha quedat una crema antiarrugues caríssima que deu ser un extracte de placenta de Velociraptor al vid i diamant ratllat, que ja et comença a estirar la cara quan et diuen el preu. Tot per no passar vergonya i sortir amb els mans buides, perquè ahir vaig anar i vaig anar-hi a les 8. Però avui a matí era la porta, a bueno, la porta, era darrere d'una trentena, separats per un metre i mig, com peces de domino, que pensava, li fots una catallada a l'última i cauen tots. M'arriba a enganxar amb l'altre, que era aquí, li ratja el cos i li foto, bum, catallada, i tots per terra. <laughs> Almenys haguéssim rigut que entre les lleres de la son i el caminar aquest oscil·lant semblava amb tots una, una cua d'un càsting de Walking Dead. <laughs> Un dit on di viu un que fotia tio de mascaretes el dia abans, es no sé, posa un collós de les 10 betret. Vui darrere meu la cuan tenia una amb una raniera, aquella raniera de fumador professional, que cinc altres una mascareta servia a posar una màscara de Darvider, i es passat desaprosobut. També hi havia una senyora baixeta de que les que sorten emprenyades de casa, ja que són territorials com un gos pequenès emprenyat, que tenia una papereria al costat. I Un senyor que feia tres pomella i tirava un paper, i ella s'ha pensat que li volia fotre al lloc, i li ha mossegat un turmell. Sorto el senyor di que era paleta i portava botas de seguretat. La farmacèutica, molt amable, fora d'horari laboral, ha tret un pot de betadine que al final no ha calgut, però en un moment d'extracció no sé ha passat, que ha desaparegut. Ja preguntaré demà si hi ha rebenta de betadine, també. Oye, perdona, ¿esta cola es la de la farmàcia. Què, això? No, això és la cua de la seu de Vox, carregada amb mascaretes, amb la bandera, amb una obertura aquí, perquè així es poden cantar l'hipna. Molt bé, i la següent dedicatòria és la de la Carme. Estiguem atents. Bona tarda, sóc la Carme. En aquests dies que se'ns fan tan difícils i feixucs, només podem pensar que tot s'acabarà aviat i tornarem a estar junts. Podrem anar a la platja, a nadar, a sentir els dofins, a passejar, a concerts, o simplement a mirar com somriu la lluna. M'agradaria dedicar aquesta cançó a tothom, en especial a la meva família, el meu fill d'Iran, que fa més d'un mes que no ens veiem tot i sent relativament a prop, els meus amics i recordant la feina que fan els companys i companyes de la residència de Pons, que s'ho mereixen tot. Ànims valents, us estimo. Fins aviat. Ànims a tots, a tocar-me també una abraçada ben forta i per tu i per tots, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy?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 Let me go. Aquel que era un loco que estaba en el manicomio leyendo la guía de las páginas amarillas se le acerca otro loco le digo ¿qué haces? yo estoy estudiando las páginas amarillas yo de memoria, yo no, no, comprendiéndolas, comprendiéndolas Tenim amb nosaltres el Toni Subirrosa. Bona tarda, Toni. Hola, oh, estimats, hola, oh, estimades. Hola, estimat. Com va, això? Oh, hola, oh, què dius, bonic? Aquí, amb es... aquest sol sí, home, que fa. Jo estic, jo estic et... més avorrit, tu, més del confinament, tu. Sí? Doncs oh, pues mira que et, sí, sento... Sí. et sento molt... Bueno, Alegre. Sí, eh, bueno, entre que faig pa i ara de whisky. Em surt la primera eh? partideta de whisky i tal. Però, ostres, ah. això és tan sol i tal. Dic, estic, estic que suc, ja, que s'hi si meten a Sí, vaig tornar a l'embric i ara pues, bueno, comença a fer whisky, ves, doncs ningú, si no tens bueno, un embric. Bueno. Ja, ja el provarem, eh? I tant, i tant, i tant, i tant, sí, sí, sí. Doncs sí. pues millor si, si això ganes de parlar amb algú, que si m'entrenar a robar a casa estic per fer-li... Unes fer pastetes. Té, té galetes, tu. Té unes pastes. Ens assemarem allà. Senyor la si tens un moment... Quedes lo que quere. Qués de tomar algun, sí, sí, home. Sí. No se marge tan pront, home. Què, què, què? Hi més coses per robar, home. Quedes-se, quedes-se. Claro, ja parro el telèfon am geni, davi, jo prol·la al contacte i fissi, pues és un altre falsar, no? Claro. Però bueno, què farem tots, què farem? Bonjos, bueno, ditemat. Sí, sí. Farem un petit repàs al veure la, la, la, la famosa imatge del Santiago Bascal? fent veure que treballa. Sí. sí, ha sortit, ha donat una taula. Primer va sortir una taula així de xidivindre, sí. ben més buida, més buida que el seu cap. Sí. I, <laughs> bueno, això és la, digues, <laughs> Això és fàcil, el... això és fàcil, dic. És fàcil, és fàcil. I la gent, clau, posen doncs a fotre, coita que que treballen i tal. I ara, ah, ahir va sortir una altra foto, una taula així de fusta, més així més, més, més tipocàssic, de tot, amb un, amb un, inclús amb un, ornador de quina la poma i tal, no sé què. <laughs> vanó bueno, un desastre, on tenen ha un cristo allà allà, la bandera espanyola i encastada i pocs la, la parella, la taula, totes. la bandera i la finestra, com no és últim la finestra, no re Ah, eh. note, I, a més, anava apuntant el que veia a la pantalla. Ostres, tu. Bueno, bé, no tio no, es nota que ha treballat, aquest. Sí, no? Vosaltres, que també treballem molt, jo us ho vaig comentar, a la sí? família real espanyola, eh? tots els molts, allà embotits, allà en una sala de la sarsuala. Sí, sí, molt. Em fan patir. Em fan patir tot. I, i mentre la infanta Helena passeja el gos amb la corregió de manera espanyola, sí. la princesa Victoria Eugènia de Suècia, aquesta dona exemple, veus, aquesta noia? Què fa? Si no ha anat d'infermera amb ah, taxis de desinfecció en un hospital d'Espocolm, que prengui un exemple als altres. Ah, exacte. Sí, sí. I, estimats, Digues. no oblideu eh, participar en l'iniciativa de John Corono. Sí sí, sí, sí, és una iniciativa que ja des dels temps de Napoleón Bonaparte existeix. Napoleón va sí? coronar ell com emperador. Aquí la tineu, John Corono. <susurra> I bé, us fareu unes petites recomanacions literàries, ja de cara Sant Jordi, ja que demà Sant Jordi, estimats. Sí, sí a mi. Demà... Una sèrie... Una, la que en follet, l'última de que en follet, l'última novel·la que en follet és una revisió de la seva primera obra més coneguda i que és Els pilars de la Terra, em refereixo eh? i ara ha fet un making-off un, un spin-off que es diu Els tots els pilars per terra sí, sí, és a base bueno, sobre el canvi climàtic, els huracans i tal, bueno, foten l'església per terra i es van els pilars no per, per terra, per terra. Bueno, es, va inspirar, es va inspirar amb un incendiu l'any passat, és que us digui sí, no? Sí, sí, és així. Va, Jaume. Llavors, vull recomanar l'autobiografia de Diego Armando, Maradona, que diu, jo me meto en casa. Jo me meto en casa. Un llibre de consum immediat, i us ho dic. El consum immediat. És sí, sí, sí. no? És culinari. Sí, no, bueno, és perquè és de fàcil lectura, és consumir ràpid, bueno, com ho bueno, diu Armando, ja sap com van aquestes coses. Sí, sí. recomano, jo me meto en casa, un sí. llibre, de... és, és com una mena d'autoajuda, sabeu? Sí, sí. sí, sí. Llavors, per, per cara a la canalla, eh, els nens, la, el pel públic infantil, Mac-Mec-Mec, font al Covid, i Mac -Mac -Mac -Mac llavors, cara... Com ho has dit, això? Mac-Mec... Mapec Mic, for, uh, for el Covid. És una de les aventures del voltamic, vés? Sí. És la nova és edició Covid. Xe, i doncs. I llavors, per de cara el jovent, ara això que, bueno, que diuen que poden sortir fins als 14 anys, però nosaltres, que potser sí, potser no, que encara no, ja bueno, no suma. Va ara, doncs l'espin-off de la novel·la sueca, el jove de 16 anys que va saltar per la finestra. Tinc la de l'Adi, però la tenim el jove. Molt bé. Doncs sí, sí, sí. bé, estimats. Què dius? Ah, esborra com una sèrie. Una sèrie que és sobre la vida de d'un de dels últims pervivents, la Quinta del Viveron, que es diu «Por lo menos en la guerra nos deja venir al bar». Una minisèrie de sis capítols. Mireu-la, us capítols. la recomano. Estimats, Bueno, que per la posta, per ràpide això, eh. si podeu parlar que estarem molt afroscat en la lectura. Sí, perfecte. Doncs, de geografia don digormando. Aquí estàs. Que tens aquí en aquesta tassa? Bueno, la pressa, beva, beva. Els hajats, tio, s'esvellan passat per pressa que no pressa, que toama. Jo, os qui no que no ni, ni sota l'aigua. Sí. Molt bé, i entrem a l'espai de la lectura de la primera pàgina del llibre que més t'agradi i que tinguis per casa. Per exemple, avui és l'Alvira que ens en fa una petita entrada. Van quedar que es trobarien a Barcelona el segon diumenge de setembre de 1971 les 4 de la tarda, a la plaça de l'Etamendi, al costat dret mirant cap al Passeig de Gràcia. Si un d'ells dos no hi fes cap, es repetiria la trobada el diumenge següent i si aquest també fallava, ella esperaria instruccions que algú li duria un matí quan se vol, anant al mercat, com per casualitat. O projectaren amb una mena d'exaltació per part d'ella. Ella es mostrava tranquil, com de costum, però traslluïa un goig infantil que procurava dissimular a desiar amb alguna reflexió irònica recordant que, a l'edat que ja tenien, no fora aquella una cita d'amor, tot i que el marc escollit ho fe suposar. Ell tenia 57 anys i ella 52. Per la dona era el retorn legal a Catalunya, després d'un segle d'exili. Per ell era prosseguir una estada clandestina a Barcelona en una situació modificada pel fet de tenir-hi definitivament la companya i els fills. La seva clandestinitat li era imposada, atès que l'activitat política a què es lliurava era il·legal, perseguida i penalitzada. Molt bé, moltes gràcies, Alvira. Si us ha agradat, aquesta era la primera pàgina del llibre Amor clandestí, de Teresa Pàmies. Bueno, ahir em vaig posar en contacte amb el nostre ex. El meu ex Ep. no, eh? L'ex ah. de tot, Pons. <ríe> sí, sé sí que això de trucar als ex no s'ha de fer, no? I menys quan qui va marxar va ser ell. Però com que no li guardem cap rancor i jo diria que en la nostra relació vam acabar tots com amics, i nosaltres, per molt que vulguem amagar-ho, de tant en tant, també l'enyorarem, doncs crec que també ens farà molta il·lusió sentir-lo. Obro el balcó per aplaudir un dia més. Ja vull... Fa Curiós, no?, fa aquella olor de xocolata desfeta i de torró eh? que tenim per aquí. Avui fa olor a, a Sant Pere de Pons, al passeig de Valldans, al riu Segre. Gràcies a la gent de, de Ràdio Pons puc estar amb vosaltres, per adreçar-vos res, eh? quatre parauletes. No vol ser un sermó ni molt menys, eh? Malgrat és la vida d'aquest mossèn amic vostre i company de moments de tota mena, de bons i de dolents com ara. Que estrany, no? Com canvia la truita. Estem ben confinats i, jo diria, confitats del tot, després de tants dies. No cal dir que per Pons aquesta pandèmia és de, de mal país, jo ja ho sé, perquè sou gent d'exterior, de carrer, de passeig, de riu, i ara tancats a casa, no? Veure els bars i les terrasses buides de gent, no escoltar el soroll de, de, la, de la canalla i tots aquells que passaven per la rotonda i feien possible Pons, Parada i Fonda. Com han canviat, no? les coses però jo només us puc dir una cosa clara i amb maiúscula, ben forta ens en sortirem i més aviat que tard la canalla, felicitar-vos perquè ho, feu, ho esteu fent molt bé i em sembla que és d'admirar el jovent que aneu apuntant, que segur que ho veu totes les festes i les pares que esteu ajornant no? perquè les pugueu recuperar i les pugueu retrobar a tope padrins i padrines que us he de dir n'heu guanyat moltes més de, de mogudes com aquesta i d'altres i aquesta també la guanyareu. I sapigueu, que diguin el que diguin, la gent del poble us estima i us valora, perquè sou molt importants. Estic al valor i ara toca aplaudir, perquè és el que toca, no? Per tots aquells que estan a primera línia, la gent del, del CAP, de la gent de la sanitat, eh? però també aquells altres que també s'estan deixant la pell, voluntaris, la gent de la brigada, de les moltes entitats del poble, la gent anònima, a tots vosaltres, aquell famós, ja sé que no ho faré també, però es surts del cor, aquell bravo... I recordeu que si he de donar-vos una frase, que també podria sortir segur que també a l'Evangeli, però no necessàriament, és, i s'escau, més ben dit, per tots vosaltres, la gent de Pons, però també dels pobles de la Rodalia que tenim a prop, la gent de Baronia i d'altres llocs, per la gent també del meu poble de Gramunt, per aquells que estan dalt pels que estan a baix, per la gent d'esquerres i de dretes, pels de missa i no missa, pels que tenen més i pels que no tenen tant, per tots és... Tots per a un i un per a tots. No oblidem aquesta frase i mirem de practicar-la més. I ara tancar el golcó i tornar cap a dins de la rectoria. Però jo vull aprofitar, eh? ja aquest calendari va carregat aquests dies de sants, no? Que tinc molt presents, molta gent, en el serró de la vida. Els Jordis, els Marx i els Montserrats. Que tingueu un bon sant, de veritat, de un que, que us recorde i us estima. I res, s'ha d'acabar amb una abraçada. Ha de ser virtual. Estem eh? en aquest món de màtrics, tot virtual, no? aquesta dimensió desconeguda que ens toqui viure. Però jo sé que molt aviat podrem deixar la distància social del metro i mig i dos metres i ens podem tornar a abraçar i, i explicar-nos santes coses de tu a tu. De moment, desitjar-vos salut a tots. I amb la salut, força amb allò que us calgui, eh? perquè realment us ho mereixeu. Moltes gràcies per les teves paraules, mossèn Jaume. Aquí sempre tindràs una segona casa, eh? no vull dir concretament aquí el tercer segona, que si cal també ets ben rebuig, vull dir a Pons. I no aturem aquest constant de càpsules de veu que ens aporten vida i ens fan poble. La següent és una dedicatòria de la Montserrat per una persona especial. Volem felicitar amb tot l'afecte una persona que fa l'aniversari el 21 d'abril. Cada dia, faci fred, faci calor, obre la botiga diligent, sempre atenta, fidel a la seva tasca de lliurar la premsa escrita als poncicans i poncicanes, també en aquests dies que ofereix serveis essencials. És la Maria de Calcarté. Gràcies, Maria. Tens la nostra estimació per molts anys. Molt bé, gràcies, Montserrat. I si abans teníem el Freddy Mercury, que us he vist ballant i cantant i saltant, ara tenim a la Montserrat Cavaller. Seràs en el meu cor. Per tu, Maria, i per tots. Sí, no. la Maria de Calcarté, molt ben sentit, seràs en el meu cor. Sí, senyora. Us recordeu que si voleu felicitar un aniversari, ens ho heu d'enviar amb temps. Val? El mateix dia és massa tard. Si podeu enviar-ho un parell de dies abans, doncs ens facilitareu molt la feina. L'aniversari d'aquella persona que sabeu que és sempre aquell dia, perquè cada, dia, cada any és el mateix dia, doncs no us agafa de sorpresa. Per tant, un, un parell de dies abans ens envieu l'àudio i així el dia del seu aniversari estigueu ben atents i al programa i que segur que surt. Molt bé, la nostra llengua, al català, té frases fetes que hem sentit molt sovint, però potser mai no ens hem aturat a pensar d'on venen, que, per què s'utilitzen. Doncs l'Albert ens ho explica una mica cada dia. Hola a tothom. Heu sentit mai a dir d'algú que dona més baltes que el 29%? La dita, d'una més voltes que el 29, es refereix a algú que no para d'anar d'un lloc a l'altre, generalment perdut, sense tenir gaire clar cap on es dirigeix. És una de les dites, diguem-ne, més modernes que hi ha, malgrat els anys que ja fa del seu origen. El 29 era una línia de tramvies de la ciutat de Barcelona que no tenia parada de començament ni de final, és a dir, que feia un recorregut continuat en dos sentits passant per les rondes de Sant Pere, Universitat, Sant Antoni, el Paral·lel, Passeig de Colom, Isabel II, Marquès d'Argentera, és a dir, l'actual Picasso, Art de Triomf i, altra vegada, la Ronda de Sant Pere, etc etc. És a dir, que no parava de donar voltes. Per això s'en va dir de Circunvalació. Els tramvies, en un primer moment, eren conduïts per cavalls. La primera línia de tramvies barcelonins fou inaugurada el 27 de juny de 1872 i cinc anys després, el 28 de febrer de 1877, nasqué la línia inicial de la que més tard seria la de circunvalació. Ah, al 1893 s'hi establí una novetat. A la plataforma anterior s'hi situà una bústia perquè els viatgers hi deixessin les seves cartes. Fins aleshores calia anar a correus per fer-ho, ja que encara no s'havien instal·lat les bústies urbanes. Quan el tramvia arribava a la plaça Urquinaona, uns funcionaris guidaven les bústies, ja que allí hi havia una administració de correus. Un altre punt de recollida fou a la parada de l'estació de França. La carismàtica línia fou la primera en ser electrificada el 1899, a la que seguirien totes les altres fins al 1907, en què el procés es donà per acabat. S'explica que el viatge inaugural, que era gratuït, fou molt poc concorregut pel temor que s'havia estès que es podia quedar enrampat en viatjar-hi per les grans espurnes que de tant en tant deixava anar el contacte de la perxa de ferro amb el cable conductor. Hàgiga una, una mena de fake news de l'època. Els vehicles duien com referència la lletra C, justament per la inicial del seu recorregut, circunvalació. Quan es canvia el sistema de reconeixement de les línies, a aquesta li correspondé el número 29. Fins que l'any 1967, algunes línies del servei de tramvies foren substituïdes per autobusos i el 29 li correspongué l'honor de ser la darrera en ser substituïda. El 29 havia estat vigent durant 108 anys, durant els quals no havia parat mai de fer voltes i voltes i més voltes. Bé, fins demà, en què parlarem d'una altra cosa. Curiositats de la nostra llengua? Molt bé. I ara és l'hora del conte, o del conte petit, o del microconte. Es sentia important dins d'aquell uniforme. Amb la seva gorda comandant, els pantalons perfectament planxats, camisa i corbata impecables, i l'americana adornada amb els galons que la seva categoria concedia. Cada cop que conduïa aquell aparell es sentia responsable de la seguretat de totes les persones que hi pujaven i confiaven en ell per perquè es transportés al seu destí. Per això, penjava aquella medalla de la solapa de la jaqueta del seu uniforme. Era el premi a la labor ben feta i compliment del seu deure que va demostrar aquell dia que es va avariar el motor. El seu orgull més gran era quan algú li preguntava per la medalla i ell traient la importància comptava la seva aventura. En acabar, la gent el felicitava. El cert és que va ser una distinció merescuda. No és fàcil, quan s'estalli dalt i s'atura el motor, aconseguir que el pànic no s'apoderi dels passatgers. Però ell, amb la serenitat i responsabilitat que el vestit aquell uniforme imposava, es va fer l'amo de la situació i no sols va calmar la gent sinó que amb els seus acudits va fer que aquella hora d'espera fos realment curta i quan reparada la l'averia va tornar a la normalitat, la gent comentava els acudits, oblidant la llarga estona que van estar aturats en el pis 53 de l'hotel. Nosaltres, Nosaltres ens que a, casa. a casa! Entrem al món dels petits herois i heroïnes de la casa, que ja veig que esteu tots a punt... Així que no us faig esperar ni un minut més, que avui la Cris té pensada una cosa molt xula i molt diferent, ja ho veureu. T'escoltem, Cris! Ei, hey, nans nanes, com anem? Vinga, va! Us dic l'endevinalla d'ahir. Què tal? Una miqueta enrevesada, eh? Mirat per l'indret, és un vegetal. Mirat al revés, sóc un mineral. Què sóc? Què era Què era això? per l'indret seria arròs, el vegetal i al revés, el mineral seria la sorra eh? Ho heu vist? Escriviu! Ja veureu que és igual, però un es llegeix al dret i l'altre al revés Venga va! Que xulo, eh? Quin joc de paraules! Vinga, i per avui he pensat de fer una gincama una xincama de Sant Jordi. Què tal? Que és molt xulo, Sant Jordi i Santa Jordina. Que és molt xulo així en família fer cosetes. Doncs, per això necessitarem fer un mapa, d'acord? Vale? I a cada habitació de la nostra casa i ficarem un pòsit o un paperet. Que allà hi ficarà un repte o una activitat per fer. Sí? Vinga, doncs anem a començar hem de dibuixar amb un paper el mapa de casa nostra totes les habitacions sí, més o menys eh? i a cada habitació hi ficarem un número que qui tingui el mapa tindrà que seguir per ordre sí? a cada habitació nosaltres hi deixarem un pòsit amb un repte o activitat jo us exemples i a altres feu el que vulgueu val? és per tindre una miqueta de guia per exemple a l'habitació dels pares, allà es tindrà que fer una rosa, una rosa de paper. Tu allà ja li deixes uns quants paperets perquè ho pugui fer. I al pòsit aquest, si el pots amagar una mica, que busqui. Que així durerà més la cosa. 2. El número dos que sigui, per exemple, al lavabo. I allà el pòsit que hi fiqui. T'has de fer un pintinat ben estrafolari i divertit. Vale. Què us sembla? Xulo o no? A l'habitació... A la meva habitació pues, li deixes un text, un poema o un petit llibre cortet sí? que es pugui llegir ràpid I així recordem que és el dia del llibre també El número 4 és l'habitació del germà o germana Vinga, anem cap allà I allà, al pòsit, per exemple, hi fiquem que s'ha de disfraçar d'un personatge de la llegenda de Sant Jordi El número 5 és la cuina Anem a la cuina i ens hem de menjar una tomata sense tocar-la amb les mans I el número 6 és el menjador Allà tindrem que fer una representació del dia de Sant Jordi I Santa Jordina, què us sembla? És xulo, podeu fer com vulgueu, eh? Si ho voleu fer abans, després, o d'altres activitats o reptes, el que vulgueu. És tot vostre aquest dia. Venga doncs, i demà i ja és, la... ja és el dia. Que xulo! A veure com anirà. Vagi bé. Adeu. Adeu, Cris! Que guai, eh? Ja tinc ganes de fer que estigui en cama. Segur que vosaltres també ja esteu pensant a veure quines proves podeu fer. Aquí farem això, aquí farem allò. M'ha agradat molt la idea aquesta. Segur, segur? Sí, que us veiem. Bueno, va, avui ho farem a l'inrevés. Primer, em dieu, quin mestre? I després us poso la paraula. Què us sembla? Com? Quin mestre quin mestre ens explicarà la paraula? Ah, és broma, home. Seria molta casualitat no que diguéssiu... El Fulgèncio! Ai, no era el Fulgencio. Està bé, va. Primer escoltem l'explicació de la paraula i després a veure si és o no és el Fulgèncio. D'acord? Vale? Vinga, va. Escoltem-la. Escoltar. Escoltar és posar l'atenció a les paraules d'una altra persona, a la intenció amb què les diu i als sentiments que les acompanyen. No em ve gaire de gust mirar una pel·lícula, diu una amiga que es queda a dormir a casa teva. Doncs posem música relaxada per anar a dormir, li proposes tu al veure el cansament al seu rostre. Et senta bé a escoltar? Sí, senta tan bé com que t'escoltin. Li expliques a una amiga allò que t'ha posat tan content que te'n vas a fer surf i de seguida a la teva amiga se li alegra la cara. I això que ni tan sols li agrada el mar. Quan algú t'escolta, et dedica el seu temps, mostra interès per tu i ganes d'entendre't. Escoltar és, doncs, un acte de generositat. Escoltar. Voleu dir que no era el Fulgencio? No, era l'Àlex! L'Àlex d'Educació Física, molt bé! I la segona paraula és... L'esperança és la convicció de que els nostres somnis són possibles. Ens els fa veure tan a prop que els nostres ulls brillen i els nostres peus agafen impuls. L'esperança ten l'aire, fa que flotis i que visquis el present amb una perspectiva diferent, màgica. Si aspires a guanyar-te la vida com a dibuixant, l'esperança transforma un espai de la teva casa en el teu taller artístic, on aquesta nova realitat es fa possible pinzellada a pinzellada. Què és el que més l'enforteix? L'amor. Quan ens sentim cuidats, respectats, recolzats, ens envaeix la certesa de que podrem fer realitat qualsevol somni, perquè sentir-nos estimats ens dona ales, i aquesta sensació és la més dolça. Esperança! Molt bé. Si no ho heu encertat, el nom de la mestra que us l'ha explicada comença per... Su, Súper? No. Sus, susto? No. Susana? Molt bé. També l'heu encertada, eh? és que no hi ha manera de fer-vos equivocar. Demà em penso, Vera, com ho faig perquè no ho l'encerteu. Doncs bé, som i, a la novetat d'avui. Doncs sí? pues mirad, parlaré dels Blau Mood. Ah, molt bé. Ja veus aquest grup que combina el folk camp pop, amb música clàssica, la cançó d'autor, sí. que ells diuen a les seves cançons que quan componem una cançó ens n'hem d'enamorar. I això trobo molt correcte. Quan fas una cançó, hòstia, fes -te la teva i, i, i que sigui potent. Sí, sí. Doncs Barri rompe l'escena fa gairebé 10 anys i ens van convertir ben aviat en uns dels grups més populars catalans. Sobretot per culpa d'aquella saborosa llesca de pa amb i sal mm. i de la melòdica d'un camí fet amb bicicletes. Sí. Us recordeu d'aquelles cançons, sí. ja, xules, eh? Doncs ara, després del seu darrer disequilibri del 2017, ens presenten el seu nou treball que va sortir al febrer. Mm. Un disc que es diu 0001, que és un disc ideat com una peça conceptual que gira al voltant de la condició humana, vorejant la seva part racional, l'emocional i la més física. I tu diràs, què vol dir 0001? Què vol dir 0001? Ah, correcte, diu, diuen ells, eh? <coughs> sí. És una analogia entre els tres primers discos. Els tres zeros són els tres primers discos. I l'1, un recomençament després d'aquesta parada. Ah, D'acord? Doncs bé, doncs us deixo amb aquest tema que es diu... De veritat. Això són els blau molt. No. de l'altra banda del mirall. Algú respira un bruit d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un putó el treu al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que al matí segueix sonant a la finestra i en programació constant no dic que no. Són faulor de pat. Jo a una estació la presa viatge em s'he Tinc punts de llibre per fixar-me al pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present. I encara penso la rebuca concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar. La mentida d'un got de plàstic a la mà. Això et promet jo, de veritat que jo només respiro des d'una cançó. Diminutius per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental. Qui renta els draps si mai no plou? Va ser primer la solitud o potser l'ou? i de ben cert que posaria els peus al riu. Però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar, de mentir d'un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això, de veritat que jo no he respiro dins d'una cançó. Que la veritat són els motius que vam sopar, de mentida o un cop de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això, que la veritat que jo només respiro dins d'una cançó. final del programa, recordeu que teniu el Watts per dir-nos tot el que vulgueu crítiques constructives, propostes per fer el que us vingui de gust al Watts 651-53-95-72 demà fareu un programa especial perquè demà és la Dia de Sant Jordi i des d'aquí el tercer segon us volem posar també el nostre granet de sorra per fer-lo dedicat doncs, als contes, històries, poesies, jo ja ho veureu, jo ja ho veureu. Bueno, equip, no hi ha temps per dir-nos adeu així, un per un, així que quedem tots acomiadats en l'hot. Bueno, acomiadats no vol dir que faci un nerde així com així, sinó que vol dir fins demà. pa fins demà, bona diada, no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament, de desgranar mots, Seno una veu preguntant on va el temps que l'atzar ens pren. El recuperarem quan els carrers es clatin. Els darrers sons arriben de la cunya, l'hora perd l'ombra. La vida fa un incis entremig d'un parèntesi. Els llavis guarden aquells petons nodats i sobreeixen. Així, van deixant rastre per racons de tot casa. Desgrano els mots per abraçar el misteri d'aquest poema i una veu estimada, de sobte, més la resposta.